zen bak bat gainditua izanen da Sartzean peo jorra da mila kolegiutak baino gehiago izanen e, uh, direla se askaren baitan Hori bon, marka hona, bainan uh, azpiegituretan eskasa? Bai, eskasa Azken urteetan lehen mailetan azkundea ondia izan dugu eta ik, ikasle horiek onditu dira eta horai kolegiurat uh, bihan dira eta kolegioetan momentuko ez dugu erantzuteko ahalik aski. 2012an uh, Kanboko Salvador Kolegioa onditu gineen berritu, baina uh, gindezka izan zen bizkifite. Bayonako Kolegioa erdek gineen 1912an, egoitza zarkitu batzuetan. Berritu ditugunak pixka bat uh, udauntan, eta departamentoak berrituko dituenak ondoko urtean ere. Lartzabalen uh, obrak egiten uh, egiten horai berean, handitzeko, eta udaberriko izan unte kolegio handitu bat, aldiz bat dugu arazoa Ziburuko eskualdean. Ziburuko kolegioa hiru egun ikasle entzat uh, pentsatuazen, eta gaur egun diadanik hiru egun ikasle bat ditu. Ondo kurtean izanen ditu, eta beraz irtemide batzua txamen behar ditugu. Igo e, lapordia ipatzen duzu, borz garren kolegio baten mentura bada hor teorian, Konkretuki, zertan gira? Uh, beharra bada. Bosgeran kolegio baten beharra bada uh, Lapurdi, Kostalde, Inguru hortan, dudari gabe. Uh, beharra bai, ahalak ez ditugu eta gira irtemide guziak ikertzen. Epe laburrean, atxan behar ditugu irtemide batzu, heldu den sartzea seurtatzeko eta ondukoak. Uh, beraz, ikertzen dugu ziburu lekuan bertan onditzea, uh, ikaslean banaketa berriz pentsatzea, eta bai ere, bos garen kolegio baten, uh, sortzia. Be, beraz, uh, batakigu, eh, errandu zuzuk uh, lehen aldiz, aspaldiko batez sortzia, askiongi, pasazela, bon, bataila initzel ondotik, behar bada, eta errandu zuzuk batailak berriz hasiko zirela, hortan sistemen enturaz, badea, uh, keinu baikurrik. Uh, urte loko, loko burroka dugu uh, postuen burroka, eh? du daligabe, jaz, ongeatela ginen, Horten ikusiko, eh, abenduaren behatzean lehen bilkura batukan dugu eh, Departamentuko Inspektore berriarekin eta giroa esan eh, azken urteetakoa. Biziki positiboki aritu eh, gira, elkar lan batean aritu gira arekin, eh, orraik du. Bainan mohentuko horrak bakarrik ditugu. Oartu gira, zerzen ser gule azkundea, zerzen gule beharrak, denak adoz dira, erateko azkunde bat badugula eta postugilego berko ditugula. Aldiz, posturiek nondik ateako dituzten, eiek berek ez dakiteen momentuko. Eta beraz gukere ez, eta hortan burroka segitu berko dugu. Sistemaren kontrako itzak, eko gurok gurrok, uh, kontrako hitzak, Ala ere, gobernu bera izan ere, jajeraren aldaketa bat senitzen duzu? Momentuko jajer aldaketarik ez. Bainan baitugu esperantzaitu ribatzu, ala ere. Blanker bera, eskuna, eskuntza ministerioak itz batzu gogo haki zantzituen, eta ondotiki beratekin zuen. Bere bildu biltzen gira errigu larki eta esperdu gu irtemide irte batzu eta ratzea. Gobernuak ere uh, ekainerako hitzemandu lege berri bat, irude deitzen duen legea, dezentrazioari buduz, dekonzentrazioa eta eta hortan, ba liteke aukera experimentazio guneak sortzeko, salbo espenak legean txartzeko. Gu uh, Euskal Herrian bere ziki politikan beti aparte izan gira eta ez ginen frantzaz legeetan txartzen. Hor, gobernuak badua uke da. Ate bat edekitzeko, izkuntza politika bat plantan ezartzeko hiper euskal erri mailan. Espero dugu, ate hori zabalik atxikeko dutela eta hortik pasatzenko gire da. Bihio Jura Jurria, mile esker? Mile